اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا ایاک سانوا منو چی معنی دے تق الله یریگه د الله تعالی نا نو کلجه اوپر میں یا ایو الذین آمنو نور روان کې دی ایمان تقاضی بیانی اودل تدریغه ټې تقاضی بیانیږي علم باندې خبر ایت تقول الله ويرجت الله تعالی نہ ظاہر خیر جړه غد الله نه یاره وابتغوا الیه الوسيله وبتغوا تعالشکه الیه ده الله تعالی تا الوسيله زرايد قربتو زرايد نزديكت زريعه نزديكت نو وسيله دب فعيله وزن ده او فعل وما الف الوسيله اي ما يتوسل به ويتقرب به الى الله هر اغشه یو توسل به چې ازریه ګرځولې شي او یتقرب به او پاګه سره قربت حاصلول شي الاله الله تعالی تا من طاعت وترک المعاصی چې اغه د خبرې دي یو نکه کول دي او یو د ګناوونو بچکول ځان او کول دي اوبیا د خبریان ساته چې یو وسيله بالاعمال الصالحه ده پڑی که دیچه اختلاف نیشتا موز دی اللہ تا بیزان نیزدی کارو جدا زکاة تی حج دی خواه اخلاک تی نمور اپلر خدمت تی علم دی او دویم تا بلکی کی وسیلہ بیززوات الفاضلہ سره د دا عمالو صالحونا علاو سیزونا نو دا بیاد بدوک اسمه دا یو جائز دا یو شرکیه دا بیزوات الفاضلہ د اعمال صالحون علاوه چې دی هغه ته زواده فاضله ورګیزات فاضل یعنی د اعمال صالحون علاوه یو نیک سالې د هغه سره محبت کې مثلا لکه نبی رسول الله صلی الله علیه لا یؤمن احدکم حتى یکون احب حتى اكون احب الیه تاسو کې یو کس کامل مومن نشی کېده دی دې چې زوته محبوب شوم نو د نبی رسول الله صلی الله علیه سره محبت کول د زریه د تقرب د الله لیک انسان سرا محبت دا ذریعہ د قربت د الله تعالی نه دا جائز ده او شرکیه نه دا چې کوم زواته فاضله نو ته د هغه د الله صفات ورکه لکه قبر د نه هغه ته کته برکیږي سجده ته کوي ثواب دینه یا قبر ته عبادت کوي چې د زمانه خوشال شیدا داګه پرا او مستحق د عبادت گرنی نظر نیاز و تکه نو بیا خدا وسی شرکیه ده کفر ده او کچره مستحق د عبادت ته نکرنی نظر نیاز کر بیا گناه کبیره ده او ناجائز وسیله ده نو دا سم را چه شرکیه وسیلی دی پده که وسیلی ته وسیله منزنه ذریعه ده وی تا اللہ تزان را سیحو منزنه ذریعه ده اللہ سفات ورگی لیکن سنگا چه با مشرکانو بودوے اللہ بیمنو او دا به بے وصیلہ کو وسیلی دا بے عبادت کو نو دا غبیا کفر دیو شرک تے او دا دا ٹو لکپنیس که حدیث تی که پنج پریان دی, دی، سنت تی دا دا ٹو لکپنیس باندے دا شرکیہ ناجائز دا او دا بل اختلافی دا چی کم مثلا نیک انسان سره محبت شو مثلا نو تاگی که داگی اختلاف تے دا خوداگی سنشت داگی تا دا شرک بے دا جہالت تے څنګه اعمال اسواله دي سايونک زړې سره محبت ته تک محبت ته وسيله کې چې ته تب ما با الله عزوجل ته نږدې شي ما با الله دي سره پاسي لكن ابي الاسلام فرمایلي المرء مع من احب حدیث کی راضي سره باغ چې سره محبت دي عادت د اعمال کوشش کې هغه تنرسي او هغه سره محبت ته الله تعالی به هغه سره پاسي وته او تعاش کې د الله تع لا تاس ال وسیلهته ذریه د قربتو وجه هدو او جادو کې کوش شو کفی سبي پهلاه دا الله تعلا کېجنږ وجه دو جادو ک في س پهلاه داله یو جهاد لب د یو کتاب دی, دی. ج عام د جاد بالعلمم کې شي جاد ا بل لسان ان کې د شیبه بیان سره جهاد به سيبو کې د شیبه تور سره یو کتال له کېتال نو کېتال خاص دی د میدان جنگ سره او جهاد لا پځام دي په اړ طریقې سره کوشش کوي د الله د دین د لپاره پا علم سره په کلم سره په تور سره د دې ټولو ته جهاد ویل جهاد عام دی او کتال خاص دي وجاهدوا جهاد کوه په سوي فلا فلاح الله تعالی کې بس په لاله کوم تف لیونه خاږستا دپهطف لیونه چې تاسو به کامیاب شي ان الذينا تخف آخروي کاپران دنیا کې ایمان را نهړو اس شی نه قبل لږي ان الذي انا یکنا کسان کفرو چې کفرې کړه دی لو له هم یقین ک چریشي د دوی دپه ماغسفل ار دی کې ف ار پزمکه کې جميع انټول فر لو أَنَّ له هم فرزن لو ان لهم کجریشد دی د پارا فل اخر و سرل کی باخرت کی فرزن به توری نش کی د چشتنه خبر صلی الله تعالی شی او ک بالفرض شی ما اغسو پی الاردی چی دی پز مگا گی جمیعن طولا ومثل ہوو فمثل د معهود د دی سرا نورا لیفت دو د پارا دی چی پیدیا ورکی شکران ورکی بیهی پدی سرا من آزاب اللہ دازاب دالتالانا یوم القیامت پرست د قیامتا داز مگا اغا دا ارس چی دی دا بنگلی دا جی دادونا دا مالونا لګرانس دا سونه دا غرونه د ازمکه بلډینګان او دومره یو دنیا بل شي دوه دنیاګان راجمه کی او الله ته ورکی چې اللهم د دې عذاب نه بچ کونکو الله ما تو قبلا منهم دا به قبول نکړي چې د دنیا لپاره عذاب چې عذاب ته الله ته بکی ولهم او د دې لپاره عذاب علی مناعاب دردناکته یريددون ې باید لري ا یا خروج دا چېدي بعد دخول دوخې النار نار چور ته داخل ش بیا په کوش کوي دجههننم نوي یوری دودي باید را لري یا خروج من نهناري دا چېی دیدور نه ما هم نهبيدي بخېجینا وتیدون کې ا همهشه همهشه من د دورنا والله غ مووددي دپاره عذااب مکم عذااب همهشه د عذاب مقیم عذاب دائیم عذاب ہمیشہ رہے نو بیا انسان اس نے قبلی تک حدیث کی راضی یا کافر برا وزشی پرز د قیامت باندې او د الله ترپه بوته ویلی شي ارایت لو کان لک مل الارض ذهبا ا كنت تفتي به کدی زمک تا قولی عمر سنت اثر وتاب پدیک ورکړیو نو دی بوئی او د الله ترپه بوته ویلی شي چې د دینه دا اسانه خبره سوال شي وغه دا وجه ته د الله سره شریک مجوړ و بس الله تعالی به تدریب توحید په بنیاد باندې نجات تر کې پټول کې عمل توحید ده د توحید حفاظت په کاری اکثر اکثره بشریات کې مطلع شي قبرون مکرون ته را توشی ځان خراب کی دا بچو دا پارا دا یوسف دا پارا دا بل څه الله سمقدر سم کړی دی هغه دی چاله ور کړی دیوم بس دا ډیر دی چې علی نه دی, دی ورکړم چاله مذاکر کړی چاله په دې صبر پکار دی کبرونه سنګه کېږي پختوره محتاج نه نو توحید د ټولنوي عمل ده د انسان نجات لپاره چې کم سے کم انسان ځاسره د الله وحدانیت وسی والسارق والسارقه تو والسارقو غل سره الزی سرقا والسارقه تو غله خذا فقطعو کټکه ایه الحکام ای حاکمان نو تو کوږه لاس نشي کټ پر هجي زوري غلاو کچاړو وبسه ټوکاو وبسه دا خطاب دی حاکیما نو تا فقط او کټ کای ایدی او حمالہ سند دوی د لاس د کمز نه د ملوان من الرسع رسعته ملکي د ملوان فقط او کټ کای ایدی او حمالہ سند دوی جزاء بما کسبا نکالم من الله جزا دا سزاده بما دا سو ک سبا چې د دوواړو کوړ دی نقالن بهطور عبرت من الله د جانب د ال نهغ سزا عبر سزاده نقالالل د عبری سزاده عبرتی سزاغ و نکال چېغ اغ سزاه مجرم ته ورکې بیاور خلق داسې کار کې داسې سزاته د نقال ووي الله دا نقالال د عبرتی سزاده من الله د جانب د الله تعال نه والله الله تعلا چې دی. عزیزن غالب ده حکیمون حکمت والده نو چه غلاو کی لاو الخیل اس با کٹ کی زمونگ مسئلہ دارا نو بیا بتی که دوباره اکلا نو گس اخپا با کټ کٹ کڑی او دادی ننستو په پدریم زلی غلاو کلا نو زمونگ پنیز بانی بتی بیا کٹ کول کې بیا بی جیل کی واجه نو لاو الخیل بیا گس اخپا دل بدل ایم عم شپیزه بوینا ک په درې زلو کنه دا کس لاس کټکا په سر ورزندلو ک بونډه سونډه کا بیا ته نا داګه سخ پټکا اصل وره لټی کټ کې علاوه خېخ په اخې لاس بیاګه سخ بیا ګس لاس بیا خېخ په ازمون پني دا علاوه خې لاس کې بیا غلاو کې بیاګه سخ په او بیا کوکلو له درېم ځل نو بیا بیا جیل کې واځه او ولادی ته چې یو او هغه د غلاده نصاب کم سے کم لز درهم مقدار ده داږي برابرې او غلاو کې او هغه حفاظت کې ودیت نه بیا پټ کې او نو او د نصاب برابرې نو بیا بدل اس کټ کې اوس کم مخ مخ ناس ته هغه ته اخز وي هغه ستلغلانه ده یا غلارہ کې اخې دي اوسه کې ټان ټو ټو پهاله بيزایا یا پټ کې د کسه بوجا پرې ده او هغه کس اورې نظائر ده محروز مال نه ده محبوز مال نه ده غلاوی چې به نوع حیلتن یو محبوز مال واغستې چې نه ده تغلاوی او دا محبوز نه ده لحه ده ده به نوع سزاګان ورکول شي خلاص باندې شي کټ کوله للاس د کټ کول لپاره هغه ده خبر لازمی ده چې هغه علاوی نو د شریعت مرافقې نه شریعت نصاب والا مال کم سے کم وی هغه پټکړي نل فمن تبغى چچ توبه او خلا من بعد ظلمي رستم ظلم ددنا ارجع من السرقه در سرقين ادخلانه سو خلا رجو خلا قاضي ته مثلا نه تلي خبر زين دره لگا نو افلا فئن واسلحه او بل عملي درست کو اينده دبره فان فا الله يتوب نو الله تعالی په دغه انسان باندې سگه رجوت رحمت کی اللہ تعالی پہ خپل رحمت واپس کړئ ف ان اللہ یکن اللہ تعالی یتوب رحمت واپس کړئ د باندې ان اللہ یکن اللہ تعالی غفور الرحیم ډیر باخن کې او ډیر مهربان ده خدا خبره یاد ساته کچره قاضی ته خبره لاله او قاضی ته ورسيده نو بیا هغه دته به سزا ووررکول شي او پاغې کې بیا شپارو ص نه ده چې پاغې کېته شپارو کې په شپارو سره بیا غ نه کېږي علم تعالم آیا تا ته په تننیشته الله چ ک نن الله تاله ترحی الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ خَاصَّةً بِاللَّهِ دُونَ بَلْ چا دَ پَرا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ده وَالأَرْضِ بَچَ دَ سَمَنُ نُدِ وَالأَرْضِ او دَ زَمَ کو دِ یَعَذِّبُ عَذَابًا كَيْمَن آچَتَايَ شَاو چُ اوګوړی عَذَابَهُ عَذَاب دَاو وَيَغْفِرُ وَبَخَنَ كَيْلَ مَن آچَتَايَ شَاو چُ اوګوړی مَغْفِرَتَهُ بَخَن دَاو نو no. باشع بادشاہ صرف الله تعالی دې د ځمکو د اسمانونو سو کو سره شریک نشته مختیار اختیار والے صاحب اختیار صرف الله تعالی دې چاته عذاب او کل او چاته بخنه غړی کول شي والله هو الله تعالی چې دې علا کل شین قدیر پر یو شی باندې قدرت لرونکې ده ورپسې تصلی جنبی السلام ته پدی مرتدین و پریشانی مکو چې کوم په خپل ایمان راول دي نو کدی کا پران شديد مخک نه مؤمنان نه سي پريشاني نشته يا ايها الرسول يا ايها الرسول اي پيامبر لا يحزن كالذين پریشان دین کیتالرا الذين كسان يسارعون في الكفر چ جلتا سره مندي وکی پجلتا سرا ورزې في الكفر فكفر کې نو کافران کیږي پدی باندې اس پريشاني مکوا یا یو ساارونه جلتی کوې فکوفرې پی تروي جلکوفرې د کوفر شا کولو کې د کو پر پهیا ولو کې مننله نه دا کسان قالو چې د ویللی دي عامن ناممون ایمان نه وړی قالو قالو ویللی ديڅنګه ویللی دي بیا اف پخلوخ پلو پلوبانډې دا د قالو سره متعلق دی پخلوې سررف امان نه ویللی دي ولم تو اممن او ایمان نه در وړی کولو په هم زړونه ددي من الله ځنه او د کسان نه هادو چې هویاندي سم اوغونه د ډې را وړې دون کېدي ل کریې درغ لره درلو درغهې دل دا دوړهګونه ده د درغ او که درغورې دا دوړه دونه اوېله دونهل باندې خوشحاله دل پهونههره ځ ک د دوونه ځې دا ټول غوناون لري سمع دا باز په ما زغته بولاړي زغته بولاړي زنانه پکټه په بولاړي دی زه غونګار دا کوئی کړي نه غان بژاڼو ته بولاړي میلس ته لبتلی او غونګار سره په اجلاګړوي زنیمه تم مجرمي سمع ونا ډډر اورې دن کې دي لیل کذيبه درو ګلرا سم معونه ډیر ډیر اودون کې دلی کومن آخر نه کوم بل لره یخو سم معونه اړومبیې سم معونه دوړې کې بنوکووره یوود د بنوکوزه ډیر اوریدون کې در روغ له او دی اوریدنله چا دپره کېدي بل چاله خبرونه وړي سم معونه دي اوریدون کدي ل کو من آخرین د بل کوم دپاره خبره وړي چې هغه یود د خبربر دی لم یا توکه چې غ نهدي راغلی تاته. تا. د دې غېده پر دغې خبره را دي د ضرو خبره دا غېوري او تا نه مسلو ته پوس کوي دا غېده پاره یو لم یا تو کا چی غې نه دی راغلی تا ته او تفسیر مو که دا معنا لم یا تو کا چی دی نه راغلی تا ته یعنی ایمان نه درول لم یؤمنو دې ست ګرپ کني دی راغلی تر غوري د غبل کوم د پاره د هویانو د او د تا سره نه دی ایمان نه او توات باره کې دا کټ دی چې تواتې محرب کړ دی یو هر دی فونل کلمادي بدلهوي اړوي کلمو لره د موااض من بعد سوبوتې هی پې موا روتو د ثابتېدو د د کلماتونه په خپلو ځونو کې په خپلو معنو با دی نو د خپلو معونه اړ را اړی یا د خپلو ځایونو اړی راړیلوکه کلیمې د خپل ځای نه وړه کلمهبدله کې نو حيف لبسی شې دام په تورات کېښتا او که تحریف کلمه د خپل ځین واړې یعنی معنا ولا بدل کړي نو تحریف معنی شې دام په تورات کېښتا او دا تک يهودي یوزي مخه د یې خره کوم کړه د تورات نومو کوم چلانه نازل کړي دې کې دی لکل کړي دي مونږ ته قران کې دی وته چې مونږ هغه منو چې کم د اسمان نه نازل شي وي دا ۱۳ رقم دي نو دا ټول محرفتي کې تورات ته او انجیل او انجیل تو سه زمانه کی دورا زیاد سیوچی و باشات تنگ شو چه را کم اومنی زمانگا کتاب کم ده بی او کات کی واجو شنو ده شنو خره کی سلور پاتیشو بس که بی کتاب او پاتیشو نو سلور ده کم سی کم آئیو حناده لوکاده برنباس ده اس آناجیل اربا دیو سو اخده یو نازل کرده یوحرگون الکلماتی اڑوی کلمات لرا من باظ موازی رستو دا سابطه دو ده ده کلمونا پخبل, پخبل و زیونو که پخبل و معنو بانده یقولونا دیوائی دا یهود دا خیبر وائی چا توائی د کب بنو کریزاو تا دیوود دا مدینه و توائی دا دی مسئله تا پوزو که حکم حکم بیان کو د پیغمبر ستاسو دا خوایش مطابق زمون د محرب تورات مطابق قویتیک دا او کندا سی بیان نکو نو بیان مکبلوه یقول نذ و یهد خیبر ان اوتی تم کجری در نقشتا ستا حزا حذل حکم المحرف دا سه محرف حکم چې څنګه تورات کې دی ګډ وډ حکم د ځان لیګلی شی حکم فخذوه نتا سوا خلغی لرا و ان لم توتو کجری درن کلاشتا ستا دا حکم محربو دا ځان نجور کلاشې نو فخذرو دی پیغمبر نو یریګه یا فحذروا عن العمل به يبقى دي حکم عمل ما كبدا تسي مثلا بياني ده غلطه مساله بياني الله تسليور كين بي الاسلام لا اذا اب گمرا دي او دا صاحب فتنه دي, دي الله تخبل بد عمله د وجه فتنه کې غرض لري شي په لار نه راضي و من يريد الله سوك الله تعالى و من يريد الله تعالى اغا چ الله اراده کوي فتنه تهود دا زلت دا فلن تم لکا لہو مالک نی دا دا من اللہی دا جانب دا اللہ نا شے اندس شے دا دا عذاب فلن تم لکا نو اے مالک نی من اللہی دا جانب دا اللہ نا شے اندس شے دا دیزی مداری پتا نشدہ لا کللهنا ده ک سادي دی لم یورې اللہ الله هو چې راده نه ده کړی الله دا چی پاکې زلو نهدي نو یاد ساته چې زلو پاکی کې نه انسان بیا علم حاصلی د هدایت کوشش کوي او چې زلوګنده شو نو بیا هر سوران نو معله تعالی د دی ز نه د س کړ دی سپ کار کولیلی صحیح عمل دی کول لنی شي کردار اختیارو لنی شي زړی گند دی. الله دې زموږ خلونه صفا کړي لهوم ود دنیا دې دپاره فد دنیا په دنیا کې خزيو نه رسویدہ ولهم عذاب عذاب دی او د دې دپاره فل اخرته په اخرت کې عذاب عظيم عذاب لري سمعونا دې ډېر اوریدونکو دي للکذب دروغ لرا من احبارهم دا خپل عالمانو دا غي نه دا د زرو او ری پال لا د او پال لا دروغ درو وی پخپل کتابونو کې اغاوري اکالو نادر خلون کې دې لس سختي حرام لرا د حرامو د پر ډېر لوي تکلدي حرام مالونه خوري هاځې مکه ولا مال به خور دي ته به بالکل حلال ویل لمون باندې سلام نه ګرځول درې مې سپاره کې تیرچيو دریبان دریب په مال کې په م باندې اسم او خزنښت به دا خره اکالونا ډېر خلون کې د لسحت حرام ولرا فنجا او کا کجری دی راته فحقم بینهم فیصله وکم ازدی کی او ارزان هم یا اراز کا عنهم ان تحکمهم د دې پیسرین قات اختیار دې کته پیغمبر مس کې نو ام او کا ترڅ خپل سمه کوي ځان ل خپل پیسې ل پخپله کوي زه پکې نیمه نو ام ځکه د چې نبی صلی الله و سلم ته کوم پیسې رااړه نو هغه مخ کې تیر شو چې دې حق مقصود نو خپل علماء نو بوه دی کړ تورات مطابق محرفه ګډ وړه پیسې خوي وایلی او که داسې پیسې نه کې نو دا ماخله د د دې د نبی اسلام ته پرادو سره حق مقصود نه ځکه الله حق مقصود نه دی نوستا ته ده ککه او کنه او ککه بیا انصاف نه کاراله عنهم ک دې اراز ک د دینه فل یذرو ک دې تا ته شي ان زرا برابر وا ان حکم تا او کړه ته فیصله ک دې مسکی فقم بینهم فیصلہ او کمز دې wel kaste bil adle pe insaf sara in allaha yakinna allata la yuhibbu fakai al muksidin insaf kaun ki mudayat sade ghair muslima ka ghumle paisalara zimundo sharit pa paisala bandrazi um sayida pagla pataka ke khobolum takase paisala go ye zimundo galna las katki ki daagi galna bamlas katko khabar zain darala چکه کوم سزاګان دي حکومت تیجه کومه ممکنه لويږي ورانه چې زموږ په ملک دي هغه کې د هغه پرځ باندې زنا جاهز ده نو قاضي لاره واستنه بس غل سنشته زموږه په ګټو لاره غل سنشته از زموږه د غل نه بلاس کټه د غل سنشته نه سزاګان که به خپل خپل باندې تلي هاه ایندوان دي انور سیکن دي د خپل نور قوانين دي базе د سزاګانو علاوه د حکومت نه علاوه د خپل ته نکام اصلي دي حلال حرام مسلی دي خنزير باندې جګړه دغه په نيز باندې ملک دي ناغي کې دغه په دین باندې ویل پیښل کو چې کومه سزاګا دي نو چې څنګه مونږ کومه لوي کیدا چې بیا یې امر kaw زمونږ په ملک پاتیکی یو په مونږ پیښل کې واقع فی حکم ناکاو دی بسنګ فیصل جوړ کی تا لرا واقع په یي جالو دی په تاسو سنگ حاکم کی پتاوه فیصل وکولې دغه ورور سره دی او جن وردی عرب ته اوس هم دی, دی. ویده دا دغری با و وخیان دي زنا وردي يهودانو سره ویده برابربل از ما يهودي ورديو دا غيډوي جرنل چې کوم د فوج مشروطينه سابقه چې و دې زمونږه عرب سره برابر دي وخیان دي زنا وردي چې ته يهودي وي چې ته عربي یا ربي سره برابر دي غرور او تکبر خدي کې پې انتهار وقي ف يحكمون قاعده بسنګ پتا پر سلو کتاب حاکم جوړکي و حاليه دي او حال دا دے عندهم دا دی سرات توراتو تورات دے فیها حکم الله پای که حکم دا الله تعالی دے و پای که حکم د الله تعالی شتا بل کساس و رجم کساسم پگشتا چا کتل کو بکتلے رجمم پگشتا ثم یتو اللہ ناو بیادی مخڑی منباد زالکا دی اڑی گید دی تورات نه. مم بعد ذالک رستدینا و ما اولائک ان دی دغه خلق د کا یهودیانا بالمؤمنین مسلمانانو الله په کرخرا کله د مسلمانان نه دی د کافران نه کافران اګه الله کتاب پریخ دی د کافران دی د کا بتوراث کې د نبی اسلام تصدیق شته کړي په بتوراث ایمان لرل او پای عمل کولی په نبی اسلام باندې ایمان لول بس دغه پرې